28. Сумнівна популярність Запросили абсолютно всіх. А коли панівний клинок надсилав запрошення, його не ігнорували. Це означало, що повністю заповниться цілий стадіон. Годдард публічно запросив усіх людей під парасолькою його впливу. Жнець надзвичайно рідко, а особливо такий впливовий жнець, хотів мати справу зі звичайними людьми. Зв'язок із рештою людства зазвичай обмежувався кулями, лезами, кейками та нечастими використанням отрути. Жінці просто не мали потреби спілкуватися з масами. Вони були необраними посадовцями і відповідати мали лише перед собою. Не було причини завойовувати серця людей, коли твоя єдина мета в їхніх життях – це зупинити биття їхніх сердець. Тож, коли панівний Клинок особисто протранслював запрошення, це помітили люди звідусіль. Незважаючи на свою укріплену вежу, Годдард стверджував, що він народний жнець, і на це були докази. Він був готовий поділитися своїм тріумфом зі звичайними людьми будь-якого соціального статусу. Зрештою, жага людей бути ближчими до найбільш уславлених жінців на континенті переважувала страх перед ними. Квитки розліталися за кілька хвилин від початку продажу. Решта мала дивитися подію вдома і в офісах. А ті, кому пощастило дістати квітки на страту, знали, що стануть свідками творення історії. Вони могли розповісти своїм дітям і онукам, і правнукам, і праправнукам, що були присутні на страті жінця Люцифера. Вони не боялися жінця Люцифера як жінця, але таки зневажали, бо не лише звинувачували в загибелі ендури, але й у мовчанні шторму та їх власному статусі лихочинців. Свід карали за його дії. Як це прямо заявив Годдард, Люцифер був умістилищем світової ненависті. Тому природно, що всі вони зберуться, щоб засвідчити його жахливу кончину. Більше не існувало куле непробивних транспортних засобів. В більшість автівок тепер не могла проникнути лише природа. Та для жінця Люцифера лише за кілька днів сконструювали особливий транспортний фургон, укомплектований сталевими заклепками і загартованими вікнами. Від Фулкрома до Майл-Хай-Сіті, де пройде страта, Вела пряма високошвидкісна траса, але перш ніж дістатися пункту призначення, маршрут кортежу полягав з серпантинною дорогою крізь максимально велику кількість мідамериканських міст. Поїздка, що мала зайняти лише день, зайняла майже тиждень. Рован знав, що його збирання використають для підтримки зв'язків із громадськістю, але він не очікував, що ним так хизуватиметься. В кортежі було більше десятка автомобілів. Члени гвардії Клинка були на мотоциклах, Модні лімузини були розмальовані в кольори високопоставлених женців, які їхали всередині, і всі вони передували великому призимкуватому вброньованому фургону, а за ним, наче шлейф нареченою, їхали ще кілька гвардійців на мотоциклах. Самого панівного клинка не було, хоча перший лімузин був королівського синього кольору і усіяний сяючими зірками. Всередині нікого не було, але маси цього не знали. Правда полягала в тому, що Годард не мав терпіння на довгу нудну подорож, коли міг досягти того ж ефекту, просто вдаючи, що він там. Він з'явився лише в день реального збирання. Натомість він доручив Костянтину супроводжувати страхітливого жінця Люцифера до його остаточної кончини. Рован знав, що Костянтин три роки тому керував його пошуками і знешкодженням. Його малинова мантія і лімузин були того ж самого кольору, що й початка «публічний ворог» на боці транспортного фургона Рована. Його цікавило, чи так було задумано, чи це лише вдалий збіг обставин. Перш ніж вони полишили «Фулкрум-Сіті», Костянтин завітав до Рована, коли того вантажили в його вантажівку з посиленою системою безпеки і заковували. «Я хотів би бачити тебе впродовж усіх цих років», – сказав Костянтин. «А тепер, коли бачу, я глибоко розчарований». «Дякую», – мовив Рован, – «я теж тебе люблю». Костянтин запхав руку в свою мантію, наче полезо, але передумав. «Якби я міг зібрати тебе просто тут і зараз, то так би й зробив» але я не бажаю провокувати лють панівного клинка Годдарда». «Зрозуміло», – говорив Ровен. «Якщо це тебе якось втішить, то було б краще, щоб мене зібрав ти, а не він». «Чому ж це?» «Бо для нього моя смерть стане помстою, а для тебе – задоволенням трирічної місії. Мені набагато приємніше вдовольнити це, ніж Годдардову вендету». Костянтин ніяк на це не відреагував. Він ніяк не пом'якшив, але вже не виглядав так, наче от-от вибухне і шкодуватиме про це. «Перш ніж ми повеземо тебе до твоєї заслуженої кончини, я хочу дещо дізнатися», – сказав Костянтин. «Я хочу знати, навіщо ти все це те робив?» «Навіщо я прикінчив жінців Ренуара, Філмора і решту?» – він махнув рукою. «Не це. Якби я не зневажав твій вбивчий жнецький загул, мені цілком очевидно, чому ти обрав тих, кого обрав. Всі вони були сумнівними жінцями, і ти їх засудив, хоча не мав цього робити. Ті злочини – це все більш, ніж достатня причина для того збирання». Але я хочу знати, чому ти вбив великих згубників. Це були хороші чоловіки і жінки. Найгіршим із них був ксенократ, але навіть він був святим порівняно з іншими, яких ти прикінчив. Що змусило тебе так жахливо вчинити?» Рован втомився спростовувати провину, і яке це тепер мало значення. Тож він озвучив Костянтину брехню, в яку і так вже всі вірили. «Я ненавидів наведів женців, бо вони не дали мені персня», – сказав йому Роман. І тому хотів максимально їм нашкодити. Я хотів, щоб кожна цитадель жінців у світі заплатила за відмову зробити мене справжнім жінцем. Погляд Костянтина міг розплавити сталь транспортного фургона. «Ти хочеш, щоб я повірив, що ти настільки обмежений і дріб'язковий?» Напевно, мовив Роман, – «навіщо б іще я тупив ендуру?» Тоді він додав, – «Чи, можливо, я просто злий?» Костянтин знав, що над ним не сміхаються, і він погано це сприйняв. Він забрався і більше ні слова не промовив дорована упродовж усієї поїздки, але не обійшовся без зловісних зиркань. «Радий повідомити, що твоє збирання буде болючим», – випромінюючи лють, сказав малиновижнець. новижниць. «Годдард планує підсмажити тебе заживо». Нарована одягнула нові блискучі кайдани, котрі виплавили спеціально для нього. Сталеві ланцюги, що брязкали по підлозі транспортувального фургона, коли він рухався. Вони були достатньо довгі, щоб дозволити йому багато рухливості, але достатньо міцні, щоб рухатися справді було складно. Це вже було занадто. Лише те, що він вмів управно вислизати, не робило його тим вправним утікачем, яким його вважали. Всі його попередні втечі відбувалися тому, що хтось йому допомагав, чи завдяки некомпетентності людей, які його затримували. Не те, щоб він міг прогризти ланцюги чи вибити сталеві двері, однак усі поводилися, наче він був позаземним монстром, наділеним надлюдськими надприродними силами. Але зрештою, можливо, Годдард хотів, щоб саме так всі й думали. Бо якщо істоту, яку ти зловив, необхідно заковувати і замикати в сталевій коробці, то ти, напевно, збіса хороший мисливець. В кожному місці і містечку, крізь яке вони проїжджали, виходили цілі натовпи людей, щоб подивитись, як проїжджає кортеж, наче це був святковий парад. Загартовані вікна в транспортувальному фургоні знаходилися на різній висоті і були більше, ніж мали би бути в броньованому авто, А салон і яскраво освітлювався. Рован вже незабаром усвідомив причину для всього цього. Вікна були розташовані так, що якби він не розташовувався у фургоні, його все одно можна було бачити ззовні, а завдяки освітленому салону він не міг заховатися в темряві в будь-який час доби. Тож, доки він котився бульварними та головними вулицями, на нього постійно з обох боків могли витріщатися роззяви. Він інколи визирав у вікно, і натовп, помітивши його визирання, починав хвилюватися. Вони на нього тицяли, фотографували і підіймали в повітря дітей, щоб побачити молодика, який став сумнівною знаменитістю. Він кілька разів їм махав, що викликало в них сміх одне перед одним. Він кілька разів показував на них, коли вони показували на нього, що завжди, здавалося, їх лякало, наче після збирання його лютий неспокійний привід прийде по них посеред ночі. Упродовж цього-цього Рован постійно пригадував похмуро об'яву Костянтина. Про спосіб збирання, який для нього підготували. Хіба збирання вогнем не заборонили законом? Годард, напевно, його повернув. Чи, можливо, він повернув його лише для цього одного особливого збирання? Скільки Брован не намагався казати собі, що він цього не боїться, але він боявся. Не збирання, а болю. А його буде вдосталь, бо Годдард точно вимкне його болів і наніти, щоб Брован міг відчути кожен можливий ступінь болю. Він страждатиме, як еретики і відьми за неудських часів. Для нього не була особливою проблема сама ідея закінчення життя. Насправді вона стала навдивовижу знайомою темою. Він стільки разів і стількома способами помирав, що вже до цього звик. Для нього це було нежахливіше, ніж заснути, що часто було гірше, бо коли він спав, то йому снилися жахіття. Принаймні, тимчасова смерть проходила би сновидінь, а єдина різниця між тимчасовою смертю і постійною – це тривалість часу. Можливо, як дехто вірив, реальна смерть зрештою проводила людей в чудове нове місце, котрі навіть не уявляли живі. Таким чином Рован намагався пом'якшити перспективу своєї долі. Він також намагався пом'якшити її думками про сітру. Про неї не було жодної інформації. І він був не настільки дурний, щоб запитати в Костянтина чи будь-кого іншого, бо навіть не уявляв, кому було відомо, що вона жива. Точно знав Годард, Він надіслав по них обох верховну клинкіню Західної Америки. Але якщо сітра втекла, то найкращий спосіб їй допомогти – це не згадувати про неї у ворожій компанії. Враховуючи, куди віворовано його звивезти шлях, він міг лише сподіватися, що вона опинилася в кращих умовах.